اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان اصل حديث كتاب الله وخير اله حج محمد صلى الله عليه وعلى اله Masyarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa laha wa sallallahu alaihi wa sallam dalalahun fi an nasrul muslimin wa ni'matillah rahimaniyallahi wa pada kesempatan sore hari ini insyaallah taala untuk pertama kalinya yakni kita Mengawali kegiatan sore hari di bulan Ramadan ini Kita akan membacakan sebuah kitab Yang kita nukilkan Pembahasannya dari kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan Fi mattafaka alaihi shaykhan Kita kajian kita adalah Kita ambilkan dari kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan Yakni dalam perkara atau hadis-hadis Yang disepakati oleh Al-Imam atau kedua Syekh Kedua Imam Yaitu Al-Bukhari wa Muslim Yang kitab Lu'lu' lu wal Marjan ini Adalah merupakan kitab Yang dikumpulkan dari hadis-hadis Yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim Yang diambil Yaitu riwayat-riwayat yang Mutafakun Alaih Itu saja Ya Dan dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqiq rahimallahu taala dalam pembahasan kita kita ambil cara babnya kita ambil untuk pelajaran kita menjelang terbukanya puasa Ramadan ini kita ambilkan dari kitab Zuhd wa Raqaiq kitab Zuhd yakni kitab tentang az-zuhud wa dan raqaiq nanti insyaallah akan dijelaskan apa makna zuhud dan makna apa ar-raka'ib Baik, <tuh> barakallahu'alaikum Bukani bila rahimah niallahu wa'iyakumah jema'in Kita ambil pelajaran dari kitab ini Ya ini kitab suhud war-raka'ib Karena kitab ini adalah pembahasan tentang hadis-hadis Yang insya Allah kalau kita membaca dan memahaminya Serta mengambil faedah darinya Diharapkan dengannya Akan menimbulkan Sikap jiwa yang zuhud Dan juga Yang lemah lembut atau yang lembut Yang banyak mengingat Allah Menangis karenanya <tuh> Oleh karena itu Intinya Dengan harapan kita semua Bisa mentazkiah Atau membersihkan Jiwa kita Mentazkiah jiwa kita ya sehingga dengan itu akan menjadikan kita lemah atau lembut dalam hati kita demikian pula menimbulkan sifat zuhud dalam kehidupan kita Toy so, sebenarnya perlu disampaikan lebih dahulu <tuh> kitab zuhud ini pembahasannya ada di dalam sahih Muslim Adapun sendiri ar-raqaik itu ada dalam kitab sahih Al Bukhari Kemudian digabungkan oleh penulis kitab al luk, -Luk wal-Marjan Menjadi satu, yaitu Kitab Hizud war-raqa'id Nah, karena dalam Sahih Muslim Hanya kita dapatkan di sana kitab Hizud Ada pun raka'id Ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari Yang di dalamnya terdapat hadis-hadis yang sama Dan disepakati, maka dikumpulkan di sini oleh Asyik Muhammad Fuad Abdilbaqi rahimullah ta'ala Nah, sekarang kita perhatikan dulu apa makna zuhud dan apa itu ar-raqaaib. <tuh> Ma'asrahu muslimin wa fani sallallahu rahimani wa ayya tajma'in. Al Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala beliau menyebutkan samitu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rad radhiyallahu taala yaqul saya pernah mendengar dalam Islam Ibnu Taimiyah yaitu gurunya beliau gurunya dari Ibnu Qayyim rahimallahu pernah mengatakan az-zuhd atau Zud itu maknanya apa tarku ma la yanfa'u fil akhirah tarku ma la yanfa'u fil akhirah meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat di dalam kehidupan akhirat <tuh> Suhud itu maknanya apa? Yaitu kata Sayyidullah Islam Jamiah Tarku ma la yanfa'u fil afirati Meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat Di dalam kehidupan akhirat Nah, artinya Perkara-perkara apa saja yang tidak mendatangkan manfaat Atau tidak memberikan manfaat Bagi kehidupan di akhirat nanti Maka Meninggalkan hal itu Itulah yang dimaksud dengan Zuhud Begitu Sekali lagi ini pendapat dan pandangan Para ulama ahli sunnah Dalam masalah az ini Meninggalkan segala hal Segala perkara Yang tidak memberikan kemanfaatan Atau manfaat di dalam kehidupan Akhirat nanti Nah dan ini apa Tidak sebagaimana Perkataan sebagian orang Yang mengatakan bahwa zuhud itu berarti tidak mau dalam urusan dunia, tidak mau menikah, tidak mau bekerja, tidak mau punya harta yang banyak, tidak mau ini, tidak mau itu dalam urusan dunia, bukan itu zuhud. Ya, nanti akan dijelaskan setelah ini. Zuhud bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksud dengan zuhud di dalam agama kita ini, kata beliau tadi adalah tarku malan fa'u fil akhirah meninggalkan apa saja yang tidak memberikan manfaat bagi kehidupan di akhirat. Jadi setiap hal, setiap perkara apakah itu berupa perbuatan atau berupa ucapan yang tidak mendatangkan manfaat sedikit pun dalam kehidupan di akhirat, maka kalau kita tinggalkan itu maka disebut apa? Zuhud. Nah, itulah zuhud. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu Beliau pernah mengatakan Az-Zuhdu ala salasati aujah Bahawa Zuhud itu ada tiga, tiga macam Zuhud itu ada tiga macam Zuhudnya seorang Muslim ini ya Itu ada tiga, tiga macam Kata beliau Al-awalu yang pertama Tarbul haram Meninggalkan Semua perkara yang haram Jadi kan Meninggalkan semua perkara yang Haram atau meninggalkan keharaman, maka inilah zuhud. Ini jenis yang pertama. Wahwa zuhudul awam. Ini adalah zuhudnya orang-orang awam, kata beliau. Orang-orang pada umumnya, maksudnya, ya. Nah, jadi orang-orang atau kaum muslimin pada umumnya, jika dia, nah, berusaha betul-betul untuk meninggalkan perkara yang haram dan ini hukumnya wajib pada setiap muslim, ini pun disebut zuhud. Tarkul haram Meninggalkan perkara yang haram Wahua zuhudul awam Ini adalah zuhudnya orang-orang Awam kata beliau Asani Yang kedua Termasuk jenis tingkatan zuhud Yang kedua adalah apa Tarkul fuduli Minal halal Tarkul fuduli Minal halal Yakni Meninggalkan Perkara yang berlebih-lebihan Meninggalkan Perkara yang berlebih-lebihan Ya Dalam hal Perkara yang halal Artinya apa? Nah, kalau tadi yang pertama Itu meninggalkan yang haram Jelas itu suatu kewajiban Ini tidak Perkara yang kedua adalah Yakni meninggalkan berlebih-lebihan Di dalam perkara yang halal Maksudnya apa? Nah contohnya makan dan minum ya Tuhan Boleh apa tidak? Boleh Makan minum adalah tidak dilarang Boleh Selama makan minum yang halal Tapi kalau berlebih-lebihan, Alias banyak makan dan banyak minum Kemudian kita tinggalkan hal itu Banyak makan dan minum Atau mendikitkannya Maka ini berarti zuhud Ya meninggalkan perkara yang berlebihan berlebi dalam makan minum misalnya Maka ini termasuk bentuk zuhud Atau bila Lebih berlebihan dalam berpakaian, yakni sering gonta-ganti pakaian baru. Pakaian yang bagus, enggak puas dengan baju yang model lama, ganti yang ini. Beli lagi yang baru, kalau perlu yang mahal-mahal dan sebagainya. Nah membeli pakaian tidak dilarang, perkara yang halal, Pilih. boleh. <tuh> Tetapi jika berlebihan padanya, ya, sampai numpuk-numpuk banyak, bahkan banyaknya tidak dipakai karena dia sering ganti model-model dan sebagainya, maka ini termasuk nah, berlebih berlebihan, ya. ya melampaui batas. Maka kita tinggalkan perkara yang melampaui batas dalam perkara yang halal semacam ini, ini termasuk bentuk apa? Zuhud. Naam. Contoh lagi, ya, membangun rumah ya, ikhwan. Boleh atau tidak? Boleh, ya. Tapi kalau kemudian sedikit-sedikit rumahnya dibongkar. Ya, amalan bulan ini dicet warna kuning. Wah, nggak senang, cat ganti atau tembel lagi bentuk yang ini setiap hari setiap bulan bahkan atau mungkin setiap berapa bulan sekali nggak bolak balik membongkar pasang rumahnya nggak puas yang ini ganti yang itu tambah lagi yang ini kurangi yang ini terus begitu ini al budul namanya berlebih-lebihan termasuk berlebih-lebihan dalam berbicara ya berlebih-lebihan dalam banyak bicara ini juga harus ditinggalkan. Maka meninggalkan perkara yang asalnya dibolehkan Ini juga bentuknya disebut apa? Zuhud. zuhud. Termasuk bentuk zuhud dalam agama ini. Tarkul fudul minal halal. Meninggalkan perkara yang berlebihan dalam hal perkara yang dihalalkan. Wahuwa zuhudul kawas. Kata Imam Ahmad ini adalah zuhudnya orang-orang khusus katanya. Ya, artinya bukan sembarangan ya. orang, ya. Bukan lagi orang-orang pada umumnya, tetapi dia adalah orang yang khusus, yakni yakni orang yang berhati-hati dalam beragama. Ndak banyak bicara, ndak banyak makan, ndak banyak minum, ndak banyak tidur, ndak banyak bergaul, ya. Kadang ada orang berlebihan dalam muhalaqah, yakni pergaulan atau pergaulan, ya, ingin dianggap sebagai apa namanya? gaul anak gaul akhirnya semua orang digauli dalam arti ya bergaul bersama pula pula pula ya enggak enggak peduli dia orang muslim atau mukmin, orang soleh atau penjahat dan sebagainya. Nah, berlebihan dalam pergaulan ini juga merusak bahkan al-Qayyim dalam kitab Naam apa itu? Kitab-kitabnya beliau tentang masalah nasihat untuk hati sebutkan penyakit hati itu adalah berlebihan dalam bicara terlebih-lebihian dalam makan minum, terlebih-lebihian dalam tidur, terlebih-lebihian dalam berkata dan sebagainya. Maka tarkul fudul ini termasuk bentuk zuhud yang kedua, babwa zuhudul khawwas. Ini bentuk zuhudnya orang-orang yang khusus kata beliau. Asalis yang ketiga termasuk jenis zuhud kata beliau tarku ma yasghulu 'anil Ya, meninggalkan perkara-perkara yang menyibukkan ya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ya meninggalkan apa saja semua perkara yang menyibukkan ya perkara yang menyibukkan atau melalaikan dari mengingat Allah dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa wa arifin ini adalah zuhudnya orang-orang arif. Orang-orang arifin itu ya orang-orang yang sudah betul-betul ya memiliki tingkat ibadah yang luar biasa. Ya. Naam. Tapi bukan berarti kita mengatakan bahwa ini tingkatannya wali atau yang lain tidak ya, tetapi orang yang memang memiliki kelebihan dalam hal keimanan, dalam hal kesuhutan dan sebagainya. Sampai-sampai semua hal yang menyibukkan atau yang melalaikan dari berzikir kepada Allah, dari mengingat Allah, maka dia tinggalkan sebisa mungkin. Wallahu a'lam. Naam, seperti itu ya. Sehingga masa muslimin rahimani wa rahimatullah. itulah zuhud. Sampai-sampai sebagian ulama ada yang mengatakan annazuhdi anazuhda anna safarul qalbi min watanid dunya ya wa aqadhahu il manazilil akhirah. Bahawa zut itu adalah Naam tamasahnya hati, nah, ya. Zuhud itu merupakan tamasahnya hati, ya dari negeri dunia ini, ya kemudian menjadikan negeri akhirat sebagai tempat tinggalnya yang utama, ya meskipun dia masih tinggal di dunia, tapi hatinya lebih banyak mengingat akhirat, lebih banyak untuk mengenang dan mengingat-ingat akhirat sehingga menjadikan dirinya betul-betul ya murni kehidupannya semata-mata untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu Wataala. Nah kesimpulannya, Pak ya, Zuhud itu maknanya adalah meninggalkan semua hal yang tidak ada manfaatnya bagi kehidupan di mana di akhirat nanti, meninggalkan semua perkara yang tidak ada manfaatnya dalam kehidupan akhirat. Maka itulah yang disebut dengan zuhud. Nama, apakah itu bentuknya dengan cara meninggalkan yang haram, ya, meninggalkan berlebihan dalam segala sesuatu meskipun halal, ya, atau menjauhkan dari semua yang bisa menalekan dalam dari kehidupan akhirat ini. Nama orang yang demikian itulah yang dikatakan zuhud barakallahu fiqub. Namun perlu diingat, maasirul simin, para ulama juga mengatakan zuhud itu bukanlah maknanya meninggalkan secara umum urusan dunia. Tidak. Zuhud bukan maknanya tidak mau nikah, tidak mau bekerja, tidak mau punya harta, tidak mau naik kendaraan, tidak mau punya kekayaan. Bukan itu zuhud. Antum jangan keliru. Bukan itu orang yang zuhud. Kita lihat, maasirul simin. Bahkan contoh-contoh para Nabi dan Rasul. Serta para sahabat dan para tabi'in. Semuanya. ya Mereka orang-orang zuhud. Tapi mereka masih mempunyai harta. Mempunyai keluarga. Mempunyai kekayaan. Dan sebagainya. Contoh ya, ikhwan. Nabiullah. Daud alaih salatu wassalam. Sebagai seorang raja. Ya kan? Demikian pula Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Alaih salatu wassalam. Beliau berdua adalah seorang yang paling zuhud di zamannya. Bahkan beliau adalah Nabi dan Rasul Allah. Tentu mereka adalah orang yang paling zuhud di zamannya. Tetapi ma'a s.a.w. beratikan beliau punya kerajaan. Bahkan memiliki istri-istri yang banyak sekali. Nah, kalau zuhud itu maknanya adalah meninggalkan dunia sama sekali. Tidak mau nikah, tidak mau bekerja, tidak mau harta. Jelas ini salah. Kalau begitu para Nabi dan Rasul berhujud dalam hal zuhud. Tidak. Ya, nah contoh lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beradikah. Beliau adalah orang yang paling zuhud secara mutlak. Beliau adalah orang yang paling zuhud secara mutlak dan contoh atau teladan bagi kita. Namun antum lihat beliau memiliki berapa istri? Sembilan. Ah, sebenarnya sebelas. Ya, kemudian meninggal dua dan ketika beliau meninggal masih tersisa ada sembilan. Baik di masa beliau ketika masih hidup maupun setelah meninggal maka istrinya ada sembilan. Bayangkan. Artinya beliau juga menikah. Kalau dikatakan zuhud itu berarti tidak boleh, tidak mau menikah, jelas salah dan ini batil. Hah? Ya, Sudah lihat itu. Sahabat-sahabat Rasulullah, perhatikan, Ali bin Abi Talib. radhiyallahu ta'alanhu, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Al-Awwam, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau-beliau adalah taqqah-taqqah zuhud. Ya, ahlinya dalam masalah zuhud. Namun demikian mereka adalah orang-orang mempunyai keluarga, mempunyai banyak harta, mempunyai banyak kekayaan. Nah, tetapi untuk bismillah dan yang lainnya. Nah, demikian pula cucu Rasulullah, Al Hasan bin Ali bin Abi Talib, Rasulullah Taala Anhu, orang yang paling suhud di masanya, termasuk pemuda yang paling suhud di masanya. Namun beliau juga mempunyai bapa beberapa orang, beberapa orang istri. Demikian pula Abdullah bin Ubair, Imam dari kalangan Tabiin. Abdullah Ibnu Mubarak rahimallahu termasuk salah satu ulama yang zuhud namun beliau adalah saudagar kaya, saudagar yang besar bahkan menghidupi beberapa ulama besar di masanya. Imam Malik beliau dibiayai kehidupannya dan juga beberapa ulama ulama Ahlussunnah dibiayai ya, dibiayai semuanya hidupnya. Nah, artinya apa? Beliau adalah orang-orang yang zuhud sampai beliau punya kitab Az-Zuhud namanya. Ya, namun beliau tetap beliau berkeluarga, beliau punya usaha, punya perusahaan dan punya dan jadi saudagar yang kaya raya dan besar sekali. Al-Laiz bin Sa'ad rahimallahu taala termasuk juga para ulama dari papa-papa ke Yang beliau punya banyak harta, ya, yang disedekahkan untuk fisabilillah dan sebagainya. Itu menunjukkan ma'asrah muslimin zuhud itu maknanya bukan berarti mengajak kita untuk menjadi miskin sama sekali ya bajunya compang-camping gedel-duel ya enggak mau naik kendaraan kalau diajak naik mobil enggak enggak mau selalu senang jalan kaki saja bukan begitu zuhud ya nah, naik mobil kalau kita kalau kita tetap zuhud karena Allah taala zuhud meskipun harus naik mobil ya naik motor Nah, zuhud itu bukan maknanya harus enggak mau bekerja, enggak mau makan, enggak mau minum, enggak mau tidur, bukan begitu. Sebagaimana telah dijelaskan tadi wallahu a'lam bissawab. Kalimat yang terakhir, na'am, imam Al-Hasan Al-Basri rahimallahu pernah menasihati kita, "Laisa zhuhda fid dunya bitahrimil halal wala idha'atil mal." Zuhud dalam kehidupan dunia itu bukanlah maknanya dengan mengharamkan yang halal atau menyanyiakan harta. Bukan itu. Mengharamkan yang halal maksudnya apa? Nah, kita tidak mau nikah. Padahal nikah itu halal. Kita tidak mau menikmati makan enak. Padahal itu halal. Kita tidak mau beristri. Kita tidak mau punya harta. Kita tidak mau bekerja. Padahal itu halal. Berarti kalau dia menjauhkan diri dari yang halal. Atau mengharamkan yang halal. Dan menganggap dirinya zuhud. Bukan itu maknanya zuhud. Makanya beliau katakan. Laisa zuhud. Ketjunya bithahiri milhalal, ya. Suhud dalam kehidupan dunia itu bukanlah maksudnya adalah mengharamkan yang halal dan juga bukan pula idoatin mas, meniannyakan harta. Artinya tidak mau harta sama sekali, tidak mau jadi kaya, tidak mau jadi ini. Tapi hidupnya apa? Pengennya menderita tapi ngemis terus atau menggantungkan hidup kepada orang lain. Bukan suhud namanya, ya. Maka seorang jai pun Ya meskipun dia berdakwah tapi dia juga harus bekerja semampunya sesuai dengan kemampuannya. Ya, nah seperti itu bukan kemudian minta-minta kepada orang-orang kaya ngemes-ngemes dan sebagainya tidak, tapi harus berusaha semampunya. Lihat Rasulullah SAW, para sahabat dan yang lain, ya jualan apa saja semampunya. Nah. Walakin antaku nabimah fiyadillahi aushaku aushakomin bingka nabimah fiyadik. Tetapi zuhud dalam urusan dunia adalah dengan cara kau menjadikan apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa bahalanya dan berupa balasannya lebih diutamakan, lebih dipentingkan daripada apa yang ada di tanganmu atau di tangan manusia berupa kesenangan harta dunia ini saja. Wahantaku nabi saw bil musibat ida asobatabiha arrobumingka fihha laulam laulam musibat dan juga dengan cara menjadikan yakni mendapatkan pahala karena musibah yang menimpamu itu lebih disukai daripada orang yang tidak diuji oleh Allah sehingga tidak mendapatkan musibah sama sekali. Wallahu a'lam. Itu perkataan Al-Imam Al-Sallam al, al, al ta'ala Tentang suhud Yakni begitu pandangan Adapun pun -raka Makna ra Raka'ik itu diambil dari kata Ar-Raka'ik Yakni pelembut hati Ya ra Raka'ik itu maknanya adalah pelembut hati Jadi perkara-perkara Yang bisa menjadikan hati menjadi apa? Lem, lembut Artinya dalam bab ini Akan disebutkan jalil-jalil dari hadis-hadis Rasulullah SAW Yang kalau kita membacanya Kita merenunginya Kita mengambil faidah darinya muslimin Akan menjadikan Hati kita insya Allah Menjadi apa? Lem lembut, diharapkan seperti itu Maka itulah kitab az ya Kitab tentang Az-Zuhud Dalil-dalil ya tentang perkara-perkara Yang menjadikan seorang Zuhud Dalam urusan dunia ini Demikian pula timbul roqa'iq yakni kelembutan hati atau hati menjadi lembut dengan sebabnya wallah wa ala bissawai fiikum. Sekarang kita masuk pembahasan pada hadis atau dalil yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimallahu taala. Perhatikan pada dalil yang pertama, hadis yang pertama. <tuh> Kata Muhammad Ibrahim Allah Taala hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'anhu Siapa nama kunyahnya Abu Hamzah Anas bin Malik. Putranya siapa beliau Umu Umu Sulaim radhiyallahu anha. Sahih daripada Rasulullah SAW. Ya, Anas bin Malik. Ya, asalnya beliau punya bapak Malik bin Nabiroh. Namun beliau bapaknya ini kafir dan mati dalam kafir di Mekah, ya ditinggalkan. Kemudian Anas dan ibunya hijrah ke ke Madinah. Toh, sehingga beliau disebahkan kepada ibunya Anas bin Malik. Tapi kepada pak bapaknya Malik. Namun dia lebih dikenal dengan ibnu Umu Sulaim, Yaitu putranya Umu Sulaim radhiyallahu anhu. Abu Hamzah nama kunyah beliau. Kala katanya beliau mengatakan kala Rasulullah saw. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Yatbaul ma'jid, ya, akan mengikuti ma'jid salah satu tiga perkara. Akan mengikuti ma'jid apa? Salah satu tiga perkara. Fajar jusnani, ya, fajar jusnani. Kemudian kembali yang dua wa yabqa ma'ahu wahidun dan Tekal atau senantiasa bersamanya wahidul yang satu perkara. Artinya apa ya, kawan? Ada tiga perkara yang akan mengikuti mayit. Maksud mengikuti mayit di sini adalah mengantarkannya sampai ke kuburan, tempat dia dikuburkan jenazahnya. Maka akan diikuti Tiga perkara ini, ya. Namun dari tiga perkara itu, yang dua akan kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Sedangkan yang satu tetap akan terus menyertai si mayit hingga masuk ke dalam kuburnya. Apa itu? Yazba'u <muluhu> yahba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Akan mengikutinya ahluhu, keluarganya, wa maluhu dan hartanya wa amaluhu dan amalannya Jadi ada tiga perkara Keluarganya Hartanya dan Amalannya Yang dimaksud keluarganya ya kerabatnya Akan mengantarkan sampai di kuburan Demikian pula hartanya Maksudnya adalah dengan dinaikkan dia Di atas kendaraan Diantar sampai tempat di mana kuburan berada Itu biasaan orang-orang Arab demikian dan juga di, di tempat kita juga begitu kala mengantarkan jenazah banyak keluarga, banyak kerabat serta tetangga yang mengikutinya sampai di kuburan. Demikian pula menggunakan kendaraan-kendaraan ya dan sebagian di harta semua diangkat ya. Na'am. Demikian pula amalannya Fayajiuu ahluhu wa maluhu tetapi kembali pulanglah siapa ahluhu wa maluhu. Hartanya Eh, keluarganya dan hartanya kembali. Waya baqa amaluh, tetapi tetap bersamanya. Ya baqa artinya itu tetap, ya. Tetap bersama si mayit tersebut apanya? Amaluhu amalannya. Barakallahu. Baik, so, eh, perhatikan. Dari hadis yang mulia ini, ma asyur kita pahami bahwa Rasulullah mengabarkan ketika ada seorang meninggal dunia, maka ikut mengantarkan ke kuburannya apa, apa saja, tiga, tiga perkara Apa hasil itu Ibrahim, tiga perkara itu Hah Apa Selbang serta Keluarganya, terus Hartanya, terus Amalannya, terus yang kembali Berapa Hanif Yang kembali berapa Dua, apa saja dua itu Keluarganya dan Hartanya Dan tetap terus bersama si Maid Apanya Isa Amalannya Barakallahu fikum Perhatikan di sini Maka ismanibillah rahimahniyallah Wa'iyyakum ajma'in Perhatikan Untuk menyingkat waktu Dari hadis yang mulia ini Dapat kita ambil Beberapa faedah Yang pertama Ini kita ambil faedah Dari kitab Bahjadun Nadirin Syarah Diyadus Salihin Ya Sekar Yaseh Saya Salim bin A'id al-Hilali Hafizullah ta'ala Beliau menyebutkan berapa faedah dalam hadis ini. Kita ambil yang pokok saja. Yang pertama, al-hasu al-dhili ma'ayat qab minat ma'al insani, ya, bahwa al-amalu saleh <Bible> liyakuna anisahu fil qabr idharojanna subataroh wahja. Yang pertama adalah anjuran untuk melakukan perkara-perkara akan tetap terus menyertai manusia atau seseorang di dalam kuburnya. Anjuran untuk melakukan perkara-perkara yang akan tetap terus menyertai mayit atau seseorang di dalam kuburnya. Bahwa al-amalul sholeh Yaitu maksudnya adalah apa? Amal, amal soleh. itu melakukan amal, melakukan amal soleh. itu melakukan amal, amal soleh. Liakuna anisahu filqobl. Supaya amal soleh itu menjadi temannya. Menjadi teman yang menyertainya dan mendampinginya di dalam kuburnya. Ida roja'an nasu wa tarokahu wahdah. Ketika... Manusia atau orang-orang sudah kembali pulang dan dia dibiarkan sendirian di dalam kuburnya tersebut begitu. Ya, perhatikan ya Tuhan. Jadi di sini kita ditekankan dan dianjurkan. Lihat sini, jangan toleh-toleh. Ya, untuk mendapatkan faedah. Perhatikan. Dalam hadis ini kita dianjurkan dan dianjurkan Rasulullah SAW supaya kita melakukan suatu perkara. Yang dengan perkara itu akan menjadikan tetap terus perkara itu bersama kita sampai dalam kubur nanti. Yaitu apa? Amal soleh. Amal soleh. Karena amal soleh lah ma'asurul musim akan mendampingi kita. Menemani kita di saat keluarga kita yang tadinya ketika kita mati. Misalnya nanti istri menangis-nangis, anak menjerit-jerit, kerabat dan handai tolan serta tetangga juga bersedih hati. Tahun begitu, mari dikubur. Ya, best pencing, dua-dua mulai ditinggal dui. Ya, apa tidak? Ha? Yang tadinya menangis pun, yang tadinya bersiar di ya. Nah, kalau sudah, nah orang yang dikubur ditinggal begitu saja. Di tanah mesti tinggal, tak mungkin ditemani terus begitu. Ya, nah oleh karena itu, maasihmin anjuran sangat kuat buat kita supaya melakukan perkara-perkara yang bisa menjadikan. Ya perkara itu tetap terus ada bersama kita, mendampingi kita, naam hingga kita dalam kubur kita, agar menjadi teman, ya teman yang menyertai kita, teman yang selalu bersama kita, meskipun manusia pergi pulang, ya dan membiarkan kita sendirian. Ini persis sebagaimana dalam hadis Al-Barak bin Asyub yang panjang, yang disebutkan dalam riwayat yang soleh, Wajatihi rajulun Hasanul Wajhi, Hasanul Syabi, Hasanul Rihi. Maka datang kepada si mayit dalam kuburnya, tak kala sudah dia lolos dari fitnah kubur, lolos dari mendapatkan pertanyaan-pertanyaan di dalam kuburnya. Maka datang kepada si mayit tersebut, yaitu seseorang yang bagus paras wajahnya, bagus pakaiannya dan harum bau baunya. Fa'akul, maka seseorang tadi mengatakan, Abshir biladi yasaruk. Kata kata orang tadi kepada mayit. Bergembiralah kamu. Dengan apa yang menggembirakan kamu pada hari ini. Fayaqul. Makasih Mahid berkata. Man antar. Siapa kamu ya bulan. Fayaqul. Dia menjawab. Ana amaluka soleh. Aku adalah amal-amal soleh kamu. Dulu di dunia. Yaitu sekarang. Disuruh Allah Ta'ala. Menemani kamu dalam kubur. Seperti ini. Subhanallah. Perhatikan ya ikhwan. Ya. Di kubur Gelap bulitan daunak lampu ni. Ya. Sendirian. Tidak ada teman yang menemani Naka ternyata disana didampingi Seorang yang berparas dan wajahnya ya, Rupawan, bajunya bagus Harum baunya, ternyata Siapa dia? Amal-amal Soleh kita, maka kalau kita Menginginkan hal itu ya kawan Di dunia, mumpung kita masih hidup Beramal soleh, karena inilah yang akan Mendampingi dan menemani kita, hingga Di dalam kubur kita, sebaliknya Bagi orang kafir, wa yaktihi rojulun Qobihul wajh akan datang kepada seseorang yang mayit tadi Seorang yang wajahnya sangat-sangat jelek Dan menakutkan Kepada si mayit tadi Nah, yang tidak lain itu apa? Amal-amal jelek dia Wallahu Wallahu'alam Yang kedua Faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah An-naf'ul hakiki Ladi yastafidu minhul mayit Wahuwa ahuwa amaluhu Ya Bahwa dalam hadis ini juga dijelaskan Bahwa manfaat yang hakiki bagi mayit manfaat yang hakiki bagi mayit adalah amal soleh yang dia kerjakan di dunia amal soleh yang dia lakukan ketika masih di dunia nah itulah manfaat yang hakiki buat dia, tau yang hakiki hal yang, yang sebenarnya, manfaat yang sebenarnya, adapun harta benda kita akan dimanfaatkan oleh orang lain, akan diwariskan kepada ahli waris kita Istri dan anak boleh jadi nanti menjadi miliknya orang lain. Nah, nah sekarang tinggal siapa? Amal soleh kita yang akan bermanfaat mendampingi kita hingga dalam kubur. Demikian pula harta itu akan bermanfaat kalau dulu di dunia disedekahkan untuk bersabarilah. Demikian pula anak-anak dan istri. Manfaat bagi kita adalah apa? Doa-doa mereka Kalau mereka dulu di dunia diajari kebaikan, sehingga tahu kewajiban. Kalau orang tuanya meninggal, maka anak-anak mereka anak-anaklah yang mendoakan orang tua yang telah meninggal tersebut. Karena itu iqan filla ini menunjukkan apa? Pentingnya tarbiyah Islamiah, tarbiyah imaniyah kepada anak-anak keturunan kita supaya nanti kalau toh kita mati, ada yang mendoakan kita, yaitu mereka anak-anak soleh dan salihah. Tapi kalau anak anak kita tidak kita didik ya kawan dengan pendidikan yang baik, ya maka tidak bakal mereka mendoakan kita. Padahal orang yang mati sangat butuh doanya orang yang masih hidup. Barakallahu fiqro. Demikian maasirulam simin. Nah kesimpulan dari hadis yang mulia ini adalah maka di sini kita dianjurkan nabi kita saw untuk benar-benar menjadikan amal soleh sebagai amalan mulia dalam hidup kita. Ya, naam. Karena nanti dia pun akan menjadi teman bagi kita ketika kita masih dalam kubur. Naam. Mudah-mudahan itulah yang kita dapatkan dan kita harapkan dari kehidupan kita, sehingga menjadikan kebaikan pada saat kita mati nanti. Naam. Oleh karena itu sekali lagi, ya harta benda, dunia, keluarga semata itu tidak bisa menjamin untuk bisa naam menjadikan kebahagiaan yang lagi bagi kita. Namun kebahagiaan dengan dunia ataupun harta menjadi baik dan menjadi bagus buat kita manakala harta yang kita miliki menjadi sarana untuk ibadah kepada Allah. Anak-anak dan keluarga yang kita punyai juga membantu kita di dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Maka jadi manfaat, ya. Nah dan yang paling penting dari itu semua adalah amal-amal soleh kita. Ingat ketika kiamat pun Allah mengatakan, yauma yafirul marumin asih wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli mar'in minhum yawma idzin sya'nu yughni pada hari kiamat nanti akan lari menjauh dari kita siapa na'am yawma yakhuru mar'u min ummihi wa abihi lari menjauh dari kita yaitu bapak dan ibu kita na'am demikian pula istri dan anak-anak kita semuanya lari masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri Nah, kita tinggal bertanggungjawab di hadapan Allah Dan hanyalah ibadah Serta amalan sholah yang kita lakukan inilah, ya khuan, Yang akan terus memberikan manfaat bagi kita Hingga di akhirat Nanti alamu bishwab, Itulah pelajaran kita Pada kesempatan sore hari ini Naam, karena setelah lagi Waktu berbuka puasa telah tiba Dan ada waktu sedikit memanfaatkan untuk banyak berdoa kepada Allah sebagaimana telah kami sebutkan dalam hadis yang sahih la satun salah satu duawatil la turaddu da'watahun ada tiga golongan yang tidak akan ditolak doa mereka di antaranya adalah wasaimu khina yaftir yakni doanya orang berpuasa pada saat dia hendak berbuka puasa. Ini waktu-waktu kita diminta atau untuk banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kajiannya akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Demikian semoga bermanfaat wa akhirud da'wanil hamdulillah rabbil alamin. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Alhamdulillah.